בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, חלק שני, תפילה ל"ב, במסדל תורה ס"א, בליקוטי מורנטיניאנה. אספר אל חוק, אדוני אמר אלי בני אתה, אני היום ילידיך. ריבונו של עולם חי לעד וקיים לנצח. אתה הוא קודם שבראת העולם, ואתה הוא לאחר שבראת העולם. כי אתה למעלה מהזמן, וכל הזמן כולו, מה שהיה ומה שיהיה, אינו עולה אצלך אפילו כהרף עין. רחם עלי ברחמך הרבים אתן לי דעת ושכל אמיתי ושלם, באופן שאזכה לצאת מתחת הזמן, שאזכה לידע ולהבין ולהשיג, שכל הזמן אינו כלום כי הכל עוול, וימינו כצל עובר ובאמת אין שום זמן כלל למי שיש לו שכל ודעת אמיתי, רק כל הזמן הוא מהיעדר הדעת. אשר בנפלאותיך הנוראות אתה מעלים הדעת מבני אדם כדי שיתקיים הזמן, והכל בשביל הבחירה. אבל באמת בדעת, בדעת האמיתי אין שום זמן כלל. זכינו לקשר עצמנו להיכלל באמת בהצדיקים האמיתיים שזכו לזה בשלמות, להיכלל בדעתם השלם בבחינת למעלה מהזמן ויצאו מהזמן לגמרי. וניצלו בשלמות מכל המעשה הרע הנעשה תחת השמש והזמן. זכינו ללך בעקבותיהם, ולדרוך בנתיבותיהם, ולקיים עצותיהם, לבל נסתכל כלל על כל הדברים שהם תחת הזמן, שבהם כלולים כל התאוות ומידות רעות. ואל יבהלו לנו פגעי הזמן כלל. רק נזכה בכל יום וכל עת ובכל שעה להזכיר עצמנו בביטול הזמן, שבאמת הזמן בטל ומבוטל. וקשר <clears throat> עצמנו בכל עת מבחינת למעלה מהזמן ששם נתבטלים כל התאוות והמידות וכל הבלבולים הבאים כולם מפגעי הזמן. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, קדמון לכל הקדמונים, ראשון לראשונים ואחרון לאחרונים. אתה יודעתנו מרחוק דברים גבוהים כאלה. רמזים נוראים כאלה. ורמזת לנו מרחוק דרכי נפלאותיך הנוראות לחיותנו כהיום הזה, להשיב נפשנו בעומק מרירות הגלות הארוך הזה, לזכירנו גדולת נוראותיך, לחזקנו, לאמצנו, לנחמנו בכל צרותינו, אשר כבר סבלנו צרות רבות ורעות בלי מספר מיום החורבן עד הנה, אשר כמעט כשל כוח הסבל כי ארח עלינו הגלות מאוד מאוד, וכבר כלו כל הקצים ואין איתנו יודע עד עד מתי קץ הפלאות? ורבים מבני עמך נכשלו ונפלו על ידי זה, על ידי הגלות המר הזה כל כך. אבל באמת אתה חושב מחשבות מרחוק להיטיב אחריתנו בטובות נוראות ונפלאות אשר לא נשמעו מעולם, ויש תקווה לאחריתנו. על כן רמזת לנו מרחוק והודעתנו גם עתה התנוצצות נפלאה מבחינת למעלה מהזמן. למען נדע ונאמין שכל עריכת הזמן של כל הגלויות והצרות, מה שעוברים על ישראל מיום הגלויות בכלליות ובפרטיות, מה שעובר על כל אחד ואחד, הכל אינו נחשב לכלום, והכל ישתכח ויתבטא לגמרי בעת שיתגלה הדעת השלם על ידי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו, שנזכה להשיג הדעת של בחינת למעלה מהזמן. על כן רחם עלינו גם עתה והער עינינו הערת הדת הקדוש הזה שהוא ראש של משיח באופן שנזכה להכניע ולבטל כל התאוות והמידות רעות על כדי שנזכור תמיד בביטול הזמן כי הזמן רץ ושט ופורח מאוד ואין הוא מתמהמה ומתעכב אפילו רגע אחת ואין בו שום תפיסה כלל כי באמת אין שום זמן כלל חמור עלינו בחמלתך הגדולה, והצילנו מפגעי הזמן, ואל נחליף עולם עומד לנצח בעולם עובר חסרי שלום. חוננו מאיתך דעת ושכל אמיתי באופן שנזכה להבין ולראות ביטול הזמן, ואל יטעה אותנו הזמן כלל, ונזכה להתחיל בעבודתך בכל יום ובכל עת מחדש, ואל יבלבל אותנו כלל כל מה שעבר עלינו עד אותה השעה. ונזכה בכל עת לקדש עצמנו באמת ולקשר ולכלול כל הזמן בבחינת למעלה מהזמן. עד שנזכה לצאת מתחת הזמן והמקום לבחינת למעלה מהזמן, למעלה מהמקום. כרצונך וכרצון צדיקיך האמיתיים אשר זכו לזה בשלמות באמת. אשיבנו ה' אליך ונשוב החדש ימינו כקדם. יהיו לרצון עם רפי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.